פרק כה. וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב, ותקראנה לעם לזבחי אלוהיהן, ויאכל העם וישתחוו לאלוהיהן, ויצמד ישראל לבעל פעור, ויחרף אדוני בישראל, ויאמר אדוני אל משה, קח את כל ראשי העם, והוקע אותם לאדוני נגד השמש. וישוב חרון אף אדוני מישראל, ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו, הנצבדים לבעל פעור. והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב את אחיו את המדיינית לעיני משה, ולעיני כל עדת בני ישראל, והמא בוכים פתח אוהל מועד. וירא פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, ויקום מתוך העדה וייקח רומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל אל הכובע, וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה אל כובעתה, ותעצר המגפה מעל בני ישראל, ויהיו המתים במגפה ארבעה ועשרים א'. פרשת פנחס, ספר במדבר, פרק כה' פסוק י. וידבר אדוני אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, וקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, פחת אשר קנה לאלוהיו, ויכפר על בני ישראל, ושם איש ישראל המוקה אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סנו, נשיא בית אב לשמעוני, ושם האישה המוכה, המדיינית, כוסבי בצור, ראש אומות בית אב במדיין הוא. וידבר אדוני אל משה לאמור, צרור את המדיינים והיכתם אותם, כי צוררים הם לכם. בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פעור ועל דבר כזבי בת נשיא מדיין אחותם המוכה ביום המגפה על דבר פעור